У нас до вас справа, Сергію Івановичу. Он як? Ну, не у нас конкретно. Взагалі-то вас хотів бачити наш бос. Ви повинні поїхати з нами ненадовго. Якусь хвилину я розглядав їх обох, намагаючись пригадати, чи не зустрічав цих типів раніше. Те, що вони бандити – Сумніву не викликало. У своєму житті я бачив їх чимало. А от чому вони навідались до мене? Тільки вчора я закінчив чергову дріб'язкову справу про квартирну крадіжку. Повернув господареві його майно, поклав до кишені чесно зароблені три сотні зелених. І все. Ні з ким із серйозних людей я не стикався. Принаймні, пригадати чогось такого мені не вдавалося. Так нічого і не вигадавши, я поцікавився, непомітно висуваючи коліном шухляду столу, де тримав пістолета. І куди я повинен з вами поїхати? Тут недалеко, кивнув старший у бік вікна. З вами бажає поговорити Малюк. Згадка про Малюка тим більше не обіцяла нічого приємного. Бо під цим прізвиськом в деяких колах знаний був досить відомий Малюченко. Близький друг і помічник Андрія Щербини. Лідера найбільшого у місті кримінального угруповання.